95. Legea pârghiei Anumite lucruri pe care le faceți vă permit să realizați mult mai mult decât ați fi realizat în cazul în care ați fi cheltuit aceeași cantitate de timp pentru a face alte lucruri. Scopul dumneavoastră ar trebui să fie să deveniți un fel de semn al înmulțirii în viața dumneavoastră. Selectând unul sau două lucruri pe care le puteți face pentru a aduce o schimbare extraordinară, în ceea ce privește rezultatele, puteți crește în mod semnificativ valoarea dumneavoastră față de companie și față de dumneavoastră înșivă. vă. Filozoful grec Arhimede a afirmat odată Dați-mi o pârghie suficient de lungă și un loc unde să mă așez și pot mișca lumea. Unele dintre cele mai obișnuite forme de pârghii în afaceri le constituie banii celorlalți oameni, cunoștințele celorlalți oameni Eforturile celorlalți oameni. Banii celorlalți oameni sunt banii pe care îi puteți împrumuta pentru a influența activitățile dumneavoastră în afaceri. Capacitatea de a câștiga acces la banii celorlalți oameni în aceste scopuri poate fi un factor esențial pentru succesul dumneavoastră. Cunoștințele celorlalți oameni sunt un alt factor pârghie. Capacitatea dumneavoastră de a dobândi o parte din experiența și cunoștințele celorlalți, de a obține informațiile și ideile cheie pentru a merge înainte, vă permite să ridicați nivelul resurselor și să obțineți rezultate mult mai bune decât cineva care încearcă să obțină rezultate fără ajutorul nimănui. Eforturile celorlalți oameni vă permit să aveți mai mult timp și mai multă energie, deoarece puteți să îi angajați pe cei care dețin abilitățile cheie de care aveți nevoie pentru a vă crește la maximum talentele și resursele. Dezvoltându-vă abilitatea de a pune la un loc eforturile, cunoștințele și banii celorlalți oameni, veți putea să realizați mai mult în aceeași perioadă de timp decât cineva care se bazează doar pe energia și resursele personale. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Stabiliți unul sau două lucruri pe care le puteți face în așa fel încât, dacă le faceți bine și la timp, să ofere cea mai bună amortizare pentru dumneavoastră și organizația dumneavoastră. Cum vați putea reorganiza timpul pentru a vă concentra exclusiv asupra acestor zone esențiale? 2. Întocmiți un plan pentru a folosi cunoștințele, eforturile și banii celorlalți oameni. Ce ați putea oferi pentru a atrage sprijinul de care aveți nevoie în vederea unei evoluții ascendente mai rapide în afaceri și în carieră?